Не говорив їй нічого й про довге волосся, короткий розум, а бив жінку свою за надмирне пияцтво. За практикою тайної канцелярії звели віч навіть чоловіка й жінку. Перед грізним ушаковим стояли обоє, і обоє утверждалися на своєму, а тим часом узяли на допит і Рильова, і той заявив, що дійсно таки. Розказував він Токареві про купання цариці, бо дійсно таки 1745 року цариця, приїхавши до Петергофу, купалася в басейні. Купалися тут і інші кавалери. А проти басейну на стільці сидів Розумовський. І він рильов бачив усе те, бо був там для убавлювання і прибавлювання води. Ну, справа була ясна. Нічого особливо важливого в ній не було, отже незабаром був схвалений присуд. Ухвалила тайна канцелярія, що хоч дяков, підлягає найтяжчій карі, але через те, що ніякого ворожого лихого заміру не явилося, того ради для багатолітнього її імператорської величності і всієї височайшої фамілії дражайшого здоров'я, звільнити від цієї кари. Але щоб далі ім'яло виздержання, бити плітьми нещадно. 25 листопада випустили після суворого попередження на волю Рильова. А 4 грудня на Майдані відбулася кара над токарем. Об'явили йому, що як у друге, Говоритиме різні негожі речі, буде покараний на смерть. 4 грудня після кари випустили на волю і токаря, і його жінку. І почалося знову їхнє звичайне, як і раніше, життя. Можна тільки здогадуватись, який мир та спокій панував тепер у їхній хатині. І цар Петро ходив красти. У зимку 1745 року в невеличкій тюрмі кріпости Святої Параскеви, збудованої на українській лінії ще за Мінніха, зібрався хоч і невеличкий, але дуже таки теплий гурт. Сиділо тут кілька конокрадів, троє розбишак та кілька дезертирів-драгунів. Чекали на присуд на кари. Дехто знав добрий до суду, що без шпісрутинів не обійдеться, що хто значе й одужає він після кари. Але сиділи, не журилися. Були тут такі, як Афанасій Смартін, що вже чотири рази тікав був із служби, що за неправильний донос такої кари скуштував, що не кожен би витримав. П'ять разів через тисячу солдатів прогнали його Шпіцрутинами. І хоч би тобі що. За три-чотири місяці знову такий здоровий став, як і був. І серед цього бувалого військового люду опинився молоденький запорозький наймит Іван Куколь. Був він родом із Києва. Та опинився, як багато молодиків, на Січі. Був там за наймита, на риболовлях. Жив і в Гарді, і в Січі, і в Самарі. Скрізь собі роботу знаходив. І ось 1744 року поїхало кілька запорожців до Харкова. Повезли рибу на продаж. Взяли вони з собою Івана. Приїхали до Харкова, невеликого полкового міста. Спинилися за лопанню біля Дмитрівської церкви. Тут, у цій частині міста, Саме біля Дмитрівського кладовища жив один колишній запорожець. У нього частенько, як у себе вдома, спинялися запорозькі купці. Їм тут вигідно було, та й хазяїн деяку копійчину мав. Пішов Куколь містом роздивлятися, на Харків подивитися. Мале місто, мале і непривітне, тільки оживало на час ярмарків та базарів. Тоді на майданах біля церков кликотіло, бадьорішало життя. Надто ж оживав Миколаївський майдан. Весела, різноголоса юрба снувала без діла майданом, чулися веселі вигуки крамарів, жвавий дівочий сміх, іржання коней. Біля возів із рибою з сіллю статечно походжали запорожці-купці. У затишку біля церкви. Просто на землі сиділи гурти старців у брудних подертих сіряках. Жалібними голосами співали пісні про Олексія, божого чоловіка, що кинув усе добро земне і в пустелі широкій шукав спокою душі своїй. І хоч серед базарян не було жодного Олексія, що хоч би карбованця зрікся на користь ближнього свого, проте в дерев'яних мисочках старців, не раз дзвеніли мідяки, і тоді весь хор починав співати о здравії щедрого жартводавця. Із шинків поруч з церкви, що хвилини виходили і п'яні, і на підпитку. Іноді якась енергійна жінка витягувала свого чоловіка. І базарний майдан, у який раз на житті своєму чув добірні лайки, а іноді бачив і бійку. Ходив куколь базаром без діла.